Kapittel 21 Det ord som kom til Jeremia fra Jehova, da kong Sidkia sendte Pashur, sønn av Malkia, og Sephania, sønn av Maasea, presten, til ham sa, Jeg ber deg, spør Jehova for oss, for Nebukadressar, Babylons konge, fører krig mot oss. Kanskje kommer Jehova til å handle med oss i samsvar med alle sine underfulle gjerninger, slik at han drar bort fra oss? Og Jeremia sa så til dem, «Dette er hva dere skal si til Siddkia. Dette var Jehova, Israels Gud, har sagt. Se, jeg vender om de krigsvåpen som er i deres hånd, og som dere kjemper med mot Babylons konge og mot kalderne, som kringsetter dere utenfor muren, og jeg vil samle dem mitt i denne byen. Og jeg selv vil kjempe mot dere med utrakt hånd og med sterk arm.» og med vrede, og med raseri, og med stor harme. Og jeg vil slå innbyggerne i denne byen, både mennesker og dyr. Av en stor pest skal de dø. Og deretter, lyder Jehovas utsang, skal jeg gi Sidkia, Judas konge, og hans tjenere, og folket, og dem som er tilbake i denne byen etter pesten, etter sverdet, og etter hungersnøden, i Nebukadressas, Babylons konges hånd, ja, i deres fienders hånd, og i deres hånd som søker å ta deres sjel, og han skal sannelig slå dem med sverdets egg. Han kommer ikke til å synne synd på dem, og han kommer ikke til å vise medyng eller han noen barmhjertighet. Og til dette folket skal du si, «Dette var hva Jehova har sagt. Se, jeg legger fram for dere livets vei og dødens vei». «Den som blir her i denne byen skal dø ved sverde og ved hungersnøden og ved pesten, men den som går ut og som virkelig går over til kalderene som kringsetter dere skal forbli i live. og hans sjel skal sannelig bli hans som et bytte. For jeg har vent mitt ansikt mot denne byen, til ulykke og ikke til det gode», lyder Jehovas utsang. «I Babylons konges hånd skal den blitt.» og han skal sannelig brenne den opp med ill. Och vad Judas konges husstand angår, så i Jehovas ord, «Du, Davids hus, dette er hva Jehova har sagt. Fell hver morgen dom i rettferdighet, og utfri den som blir plundret av bedragerens hånd, så min voldsomme harme ikke skal fare fram som en ill, og virkelig brenne uten at det er noen til å slokke den, på grund av deres onde gjerninger.» «Se, jeg er imot deg, du kvinne som bor på lavsletten, du klippe på slettelandet», lyder Jehovas utsang. «Dere som sier, hvem skal komme ned mot oss, og hvem skal komme inn i våre boliger? Dere vil jeg kreve til regnskap i samsvar med frukten av deres gjerninger», lyder Jehovas utsang. «Og jeg vil tenne en ild i hennes skog, og den skal sannelig fortære alle ting rundt omkring henne».